помітний живіт, а майбутній батько мовою глухих висловлював, мабуть, своє безмежне щастя. Серафиму перше побачив свого суперника і з прикрістю для себе змушений був визнати, що це чоловік так, так нічого, м'яко кажучи, а якщо без упередження, це був дуже симпатичний хлопець спортивної статури, з напрочуд виразними карами очима. А взагалі у глухих, серафим відзначив це на самому початку спілкування з Лією, погляд особливий. Вони немов говорять очима. Ось він каже Лії, хлопчика ми назвемо. Ні, буде дівчинка, ім'я її. Одне слово і безхваленої серафимової інтуїції. Можна було згадатися, що між ними точилося звична, зовсім не цікава для сторонніх, але надзвичайно важлива для тих, хто й веде розмова молодого подружжя, яке чекає дитину. А на його місці міг би бути ти, тихо сказав сам собі Серафим, небезпечно, як на своє кумедне в усіх сенсах становище, відгортаючи бузук. Ішов би оце щасливий, і відстояв би свій варіант імені для сина Остап чи Андрій, Павло чи Петро, Олександр чи Наполеон. А так ти йдеш ні, дерешся крізь зарості, як дикун, і підглядаєш за людьми. Ліє та й глухий, як це не гірко було для Серафима, сам, мабуть, то вони, усвідомлюючи, виявляли найповнішу з можливих між чоловіком і жінкою гармонію. І, що головне, без слів. Серфим у кущах напружено думав, що робити. Якщо загалом в кожній ситуації є три виходи, то тут їх було лише два. Перший – піти і одружитися, тобто справді підійти до них гармонійних, а за допомогою ручки і блокнота пояснити йому, що хоча він і батько майбутньої дитини, але виховати її буду я. Серфим шестикрилий, повна херня. Пантелей слушно сказав четверо нещасних, а за це другий, це шлях величі і жертовності. Він іде сам. Про те, що він і так пішов, Да то грубо, підло, похамський, Серафим уже забув, точніше, дозволив собі забути. Але тепер, коли з'явилася можливість похизуватися перед ким, перед ким, та хоч би і перед собою, що цього мало, він виявляє нечуване благородство, широту душі, висоту моралі, він іде сам. Залишає їх наодинці з їхнім щастям. Скотина. Здійснивши цей неабиякою мужності вчинок, Серафим дорогою додому ще раз відчув гостру насолоду від страждання. А вже наступного дня ця мазохистська ейфорія почала вивітрюватись і до вечора вичах легеть. Серафим ще встиг заснути, але серед ночі прокинувся миттєво, як вмикається електричне світло від лютої ломки. Арбурел розповідав, що так буває в алкоголіків, коли в їхніх організмах припиняється дія алкоголю, і вони прокидаються, аби зарядитися знову. Коли є чим, звісна річ. Серфим перше в житті пошкодував, що він не алкоголік. Ото би було добре, відкрив холодильник, Налив 150, випив, заїв черешнями і маєш 3-4 години нормального, спокійного, безпроблемного існування. Хочеш спи – дивися порносни. Хочеш – просто лежи і мрій про щось високе і фантастичне. Про справу духовного лідера нової України, наприклад. Про країну майбутнього – Таке собі царство Христа і буде від сяну до дону, а він, Серафим, кадилко шестикрилий, у ньому беззаперечний авторитет і фактичний диктатор, як Айятала Хомині Ірані. Як каже той чорновусий дивак із Києва, пан Телеїв, колега по національно-визвольній боротьбі, я не хочу бути президентом, я хочу бути тим, хто призначає президентів. Та це... Якщо ти алкаш, а якщо в тебе бодун від нещасного кохання, яке до того ж ти угробив своїми власними руками. Як Піп собаку любив, убив, закопав. Щоправда, джерелівський священник Піп Антип собак ніколи не вбивав. Може, через це совкавою воювничі атеїсти з району називали його Антипіп. Але, за іншою версією, прізвисько оцю Антипу вигадав молодий комсоморський активіст Гуца Пуцінгвер за те, що цей священник вірив у Бога і не співпрацював із КГБ. Що робити? Що робити? Що, що? Умирати. Або остаточно з'їхати зі шпулюк. Жарти жартами, але Серафим відчував, що справді може здохнути. Він знав, що нещасне кохання лікує час, тож почав упувати саме на цей медикамент. Безкоштовний, до речі. Це ж так просто. Треба лише сидіти, стояти, лежати, ходити, плакати, скакати і чекати. Час іде. А ти одужуєш. Кайф. І все було би добре, якби цей курва-час не зупинився. Очевидно, за його Серафимові тяжкі гріхи. Так, за гріхи. Час стояв, а в Серафима боліло серце. Тихло вогнем тім я під шкірою постійно пересихало в роті. Він тупо дивився на годинникову стрілку, аж поки знепритомніво. А коли прийшов до тями, першим чином кинувся телефонувати Лії. Адже все, що можна, повернути назад. Можна. Він страшенно її кохає, жити без неї не може. Вони одружаться, він любитиме її. Ні, нашого Тараса Богдана чи Еді Кавалєру, як вона захоче, так і назвуть. Усе буде добре, а з батьком, біологічним батьком дитини, він сам все владнає». Слухавку, звичайно, взяв лін, тато, Не вона. Серфем був би найщасливішою людиною на світі, якби зараз почув у трубці миле пошкрябування.